Hattaran kun pilventun, niin kerran törmäsin. sait hiivet kyytiä, jos siitä singahdin. Ei tulet kohta mukanaan, vain laulu jälkeen jäi. Kun yksinäinen lintu täälis poluillensa näin kui kerteli muut nuo vain, en niistä huolinut. Mä omien toi liitelin, ain aurinkoista päin. Siellä ol ainolöitäkin, ja usvia, Mut välittänyt niistäkään, en mistään turhista Siis napottaa Pitää, vain lentää uskaltaa, vaikkuu kernupit kajeltaa, ei alas tätä saa. On sinni päällä aina vaan, ei hämärmasenna. Kun kerran oppi lentämään, sen voima valoon vie. Jo varhainen ei oo se valon löytäjä. Niin syvyyksiään kaivaa voi, ain aarteit etsiä. Sielt pesäst mitä mukanaan, ain kantaa sisällään. Just syntynyt on sielukin, se mikä jälkeen jää.